Ego lan emankizuna eskuala irratietan, ipare eskualiriko lan mundua, joratzen duen saioa, hemen elkartearen partaidetzarekin antolatzen duguna, aldiro, eta aldiro zira emankizuna prestatzeko eta gumiten juntatzeko Franziska Rikart, egunon zuri? Atzalde on! Eta gaur sorkuntza eta berrikuntza ipatuko ditugu, gurekin eneka abordato, dantzalai kompainiako arduraduna, egunon? Egunon! Aize batesti, sortzaile hain ditza, egunon zuri? Egunon! Nathalie González Karabanárt, uh, sohtzailean kolektiboko kidea. Egunoan? Eta intzinetik grabatu dugun, elodi basagaiztegi, bitxigina edo bitxiegilea ere, entzunen dugu. Beraz, guti gora behera, jok espena eginetaz, ze barnatuko dugu, gauzen asmatzen eta gauzatzen nundik egin zaizuen gogoa, xedea, zer gera maiten zaituzten gauza behien egiten, nola sortzen diren ideiak, bizitzeko ortadik nola egin, kaiolan holan saioa hasten Orkezpaintzi bibatzen dugu uh, mai itzulia eta xantza uh, hondiz, zuzir hasiko, otondo bat ezti. Eta sortzaile ainitza, beraz sortzaile ainitza, be, zertan zuzen? Ebe nik irringerri atxion maiten dut hola uh, orkeztua izaitez, zerren uh, justuki uh, ostionaren zenene uh, uh, ibilbidea ripentsatzen, eta eta uh, Oinarizko formakuntza uh, arte derretan dut eta ortik landa nik mediazio arteak uh, lanbideak ukanditut bakarik. Uh, Gidaizan aiz, animatzaile, formatzaile, beti artearen inguruan edo euskal kulturaren inguruan, baina ez nisen uh, berez uh, sortzaile. Sohkuntza nik dut beti uh, zerbaiten transmititzeko. Riseski, or uh, egin duzu zertan aizan ziren eta ortengo sailbegia eta zertan zira mementu untan. Badu bost urte asinintzen karabanart kolektiboan uh, uh, bustintai lehen segitzen, joanak ariorekin, kanbone, eta horri zen plase garen dako asirean bakarrik, eta um, denbora joan arau materialogek niretzat leku ahondi hartu du. Et, eta 2000 emeiretziko jemana, uh, euskalazak eta gaitan baina jone european demetiedar, Karaban hart uh, kolektiboak lagundu nahun ere proiektu baten ere maiten uh, bitxi xorkuntza baten inguruan zeramikasko uh, bitxien aurkesteko. Hor oh, hartu nahizinez uh, garantzia ondi hartzen zuela material horrek eta hor duan aurten nahi izan dut uh, profesionalizatzu eta horren dako uh, formakuntza bat segitzen dut miarritzen uh, faktoria um, enpresan uh, voilà, miarritzeko geltoki onduan dena. Ez zira or formatzen, formakuntza batean zira. Bemento ontan. Horten for, formatzen uh, naiz, ceramika hmm. egilegisa uh, lan egiteko ondotik. Hala. Aipatuko dugu, elkar lanian izistela, uh, karabanak da ipatuko du, duzu, aipatuko dugu, Natalirekin uh, istantean, eta elburua da ere, piskabat ez bakarrik izaitia zure esokuan, geroari buruz, uh, elkarlanak lanak ainitzeka hartzen du? Uh, nere bai, uh, bai, Gero, Euskal Herrian nik atxemaiten dut, bo, ipar Euskal Herriari buruz emintzatuko naiz, e, egualdan ez nola ibiltzen den, baina atxemaiten dut, ahlo guztietan badela uh, uh, uh, talde dinamika azkar bat ekonomik, ekonomian, eta nik uh, talde dinamika hori atxeman dut, karadan bide artez, uh, artexau, arte munduan, uh, eta uh, pentsatzen dut gure... Uh, Bon, Arlo guzietan, baina gureetan batez ere berdugula taldean lan egin. Baten indagen baliatzeko, bestearen dako. Orduan, pentsatzen dut, denboran zer nire tailegean lan eginen dudala, baina gara zeko momentuan, proiektuen saldzeko edo edatzeko momentuan, bai kolektiboak emaiten indagen baliatuko dudala. Eta mm -hmm. geroari begira, bortan da agakoa, zurustez? Ah, bai, segura nahez, bai. Ba, iberda taldean lan egin ba, bakoitzak bere bere sailetik ateratzeko um, eta elkajia berasteko ere Zek haizizte ere pixka bat kalitateari buruz eh, Hor parian haipatuko eh, ditugu oztopoak eta behar bada konkurentzia hundiak dira Kantitatea handietan ari diren eh, egiturek buru egiteko ere, Buru egiteko ez, zen aldea haizizte, baina hala ere hor, konkurentzia hori da Bai, gero artexautza, Euskal Herrian berez artexautzak badu berelekoa, gero konkurentzia, elitaike, beste mailako konkurentziak dira, or, Ikea eta horiek aipatzen dirilariek, ez gira gu bat ere hortan, publikoak dezberdinak dira, ez dut uste hain beste konkurentzia badenik, ez akit ma, Natalik du, Euskal, bada? Na, ez ez, ez, rastu duzu behar. Hmm. Nik uste dut aldiz al, al badela uh, elkartasun handia. Uh, uh, uxu batengana joiten zirelarrik, uh, berak ez badiz uatiai dekitzen al, beste batengana igortzen zaitu, eta bada aldiz uh, artexau uh, munduan bada hola... Uh, berdin mundu tipioa baita, bai ezakit, baina bada, el elkartasun bat, bai. Uh -huh. Haipatuko dugu behiz zurekin besteak beste, Natali Gontzalez istantian, eludi basa gaiztegi ere, piskabat, ari baita, eh, bitxi gina, bitxie gilea, bai gogin, basa emprisako burua, bainan, badugu ere, neka borgato e, beste bitxi bat eranen dugu, dantzalai kompainiako kidea, dantzari profesionala, art, ola zira beti, edo... Uh, utzi hau zu garatzeko eta profesional uh, ibilbidea edo ibilbide profesionala bukatu zen? Mm, beraz, ni oraindik dantzari uh, kontxideratzen naiz. <laughs> Gara ibat uh, dantzari zaitea uh, utzi nuen, ez nintzen gehiago dantzari gisea identifikatu nahi. Baina orain uh, behitz uh, dantzaria uh, bezala senditzen naiz eta eta bai profesional giseari naiz. Uh, Dantzala laik kompagnia sort dugu bi milatau goian, beraz, behi da eta beraz, bitakari gira, pau pausu Egoerari egokituz? Egoerari egokituz, gero, eringarri eh, zen, eta konfinamendu garaian sortu dugu kompania, beraz, pixka bat dena paus, pausatzen ari zelarrik, eh, be, hasteko nik nere baitan hor nuen, gehitziko dinamika eta eh, Uh, bestekin partikatzeko gogoa hundia atasen ditu eta ateratzeko behar hori. Beraz, uh, mm. bai ingurumenean pasatzen dena, segitzen dugu eta liberean baren dinamika ere kontutan hartuz. Zuen mm -hmm. uh, gogo hori uh, baren eko dugu istantean, duen dantzari profesionala ba ulektu nauzu, entzupra zere, gukanduzu ibibide profesional bat, dantzari izan baitzera profesionala... Uh, Par, Parixen, mm -hmm. egin e, ik, ba, ikasketak aipatu behar da eta mm -hmm. urektzeko gai dantzalaik konpainerat mm -hmm. uh, eitzultzeko? Beraz, mm -hmm. amala urte nintuelarik uh, Parixeko Goi Mailako konserbatoriora igan nintzen, eta han bost urteko ikasketak egin nintuen. Uh, eta beraz, hor dantza klasiko formakuntza haukandu, dantza garaik idea ere hori ezagutu eta gero emiretzi urtetan, hor uh, nire formakuntza segitu dut, lanean hasiz uh, gazte danza kompainia, Europako dantzari gazte kompainia batean, eta ondotik xe urtetan haizan naiz Leoneko operako baletean. Meraz orra, hor uh, piskabat, uh, Leoneko operako baletean e repertorio kompainia bat da, meraz orra ekran haidu, koregrafo desberdinen piezak eta... Um, lantzen ditugula eta xorkuntzak edekore grafudez berdinekin egiten. Hori bez, pixka bat zure uh, haintzineko uh, biziaren uh, lehen partean, edo biha jenean zakin horregan berden, hain izparte bat ditugu gure bizian. Mm. Eta hor, uh, pixka bat uh, etorri zira azparnera, azpanda eta hor Eajan duzu, 2018, dansa lai kompainiaan sortu duzula. Horre, ze ikasi duzuna, dantza gara ikidea, ze dansa mota, hor, uh, mahnatzen dituzu edo irakasten dituzu? Bai, beraz, proposatzen ditut, tai, dansa tailehak. Uh, ez ira kurtsu teknikoak, baina tailehak deitzen ditut eta um, probosatzen dutana da gehiago uh, muginu, mugimentuaren bire, bidez, dena dioko, uh, esplorazio, bakotsaren fantasia ere, uh, ateraraztea, eta ba, pixka bat nik nire buruari uh, usten jodan leku hori gara jontan, uh, ba, aukera emaiten diat ere hori uh, bizitzeko. Mm -hmm. Jendeak aipatzen dituzularik? Ziergira aur, gazte, heldu, nor, nor denentzat, dira, dira aztean, tailexak? Bai, tailexak uh, gehien bat emaiten ditut heldueri eta auk gero eskoletan ibiltzen naiz ere. Uh, joanen urtean kolegio batean, aurten ikastola eskoletan. Uh, Oja, banuke, uh, publiko desberdinekin aritziko gogoaz. Uh, zahetxeetan berdinere. Mm -hmm. uh, Aurdundiren handerekin, baina nori... Uh, Proiektuetan? Proiektuetan. Ba, megeroa ipatuko dugu. Eman euh, kituzen nian zehar. Uh, Badugu, erritengi nuen aurra intzinetik grabatuan. Elodi Baxagaiztegi, Baxa enprisako bitxigilia. Noiz eta nola sortutuen bere enprisa kondatzen dauko? Ebe, amabost urtetan, uh, ni Joaniz uh, La Hurtez Eskola Belsi Baterat, Saint-Aman, uh, Montron, uh, franziako centruan. Eta bukatu eta krisia uh, zen eta lan harik esen munduuntan etxelat chartu niz nintzen eta ez nuen gehiago eskola erritik duan nahi ordean amarr urtez lan egindut orzandegi batean eta konfidamen duan oartu niz zerbait faletan nueda ene trexnak berriz hartu ditut ola chartu da baxa telira ene tian baigurin eta hori jaz sortuzi si nuen, eh? Bai, hori jaz, bai Zerekin lan egiten duzu? Ekaia, edo, zer Eka ya, kedo, dira? Ebe, uh, letoia ekin, silarra ekin, uh, kobreha, bronze, eta pixkat urearekin uh, ere. Piskat, oli. Eta ze bichimota egiteko? Ebe, uh, petientiak, eskumuturekoak, erastunak, lepokoak, uh, pixkat denak. Nun ibiltzen zira, klienteak elduz auskizu, merkatuak nola ibiltzen zira? Be, merkatuak e, piskat, e, etxian, eta istamte ere banakan kanbon. Bistxigintzaren berezitasunak erodi zoindira? Ebe, baxaren beritasuna da dena eskuz egindela. Ni hauk metala horzen dut eta ene lengotak prestatzen ditut. Gelo uh, eskuz uh, forgatzen dut eta teknika zaharrak uh, elabilzen uh, ditut. Orfevreri, zizelur, zertizaz. Hori uh, dena bitxiari uh, nortasuna emaiten dako. Teknika hori ekin uh, libruniz nahi duten edo dendeak nahi duten uh, bezala bitxiak egiteko. Eta hori eskolan ikasiak eta bai, ikastan bai. bidez? bitez? Bai, bai eskolan mauri. Eta ibilizira ere... Uh... Beste ta edo ika eta hori etxe handik handi batean J Kartie uh, Vanliff uh, ba, ikusi dut uh, uh, ikusi dut mundu hori eta eta ikasi dut ere. Mm. Geruari begira nola ikusten duzu zurel laana? teknikoki uh, kirrioats uh, kirriaz uh, segitzea? Teknika berri batzuk lanzea eta ekonomikoki uh, Baxa marka zabalduz, eskoalerian eta, bo, oh, mundu Eta hor, internet ere importanta da, hortako? Bai, bai, bai, badut uh, webgunean, bat. Nola daitzen web da webgunea? Da, basa-bijuturi.com Baxa-bijuturi.com, eh? Bai. Ala, Elodi Bashai Stegier, eh? Bashai Prishako Boudouin santelaren dugu, eta badugu gomita bat ez duguna biziki entzuna. Oraina uh, Natali Gonzalez, Caraban Arcticu kidea, eta banaka aipatut du Prisheski Elodi Bashai Stegiek, banakaren aurkesteko. Orduan banaka da nere tailera eta nere tenta kanbon uh, lan egiten dut ana uh, bester norbaitekin, Sophie uh, lan egiten dugu Gubiyok, Algarekin. Eta gonbitatzen ditugu uh, beste artiitzauak uh, lan egiteko gurekin uh, dendan, orduan uh, bada tokia uh, berentzat et, uh, aldute, uh, eta saltzen aldtea bere gauzak. Eta kajjaban da kolektibo bat uh, elkarte bat da, uh, montatu dugu uh, kajaban hart uh, duela jatanik uh, mabi urte, Bazen uh, taileja, uh, bazen denda ere, uh, eta tresna bat da, gara ban hart. Artexau bat biltzen dituenak, uh, alde batetik haien laguntzeko profesionalki proiektuaren ere maiteko, eta bestalde uh, tailerak proposatzen ditu, enpresauriek edo artexau horiek tailean proposatzeko publikoari, Eta horrendako, uh, etxe batetan errezibitzen ditu publikoak. Bai, hori da. Hori Lotura bat bezala, pixka eta tresna egin dozu? Biagataz ditu, tresna bat alde batetik profesionalki artesauak haien uh, enpresen garatzen laguntzeko, eta best alde, agasaria etxeana uh, artesauzon baitek uh, artetailegat proposatzen ituzte en nainuena nainuena nahi ipa tu euh um, um, professionnela des bouddous ba iba ditata bai uh, um, lana hki uh, uh, importante asenta ba uh, dugu les cobottes au liège oliegada ba badugu ede euh comptabilité at euh andibat baina lankidea koriek egiten dute berea um, lanan uh, berre tokian edo karabanartan eta gelo karabanart da kouveuz bezala da pizkat eh. portaz bezala dira entertiz eta lakuzabatzu voilà. landestan mena egia hemen iparaldean e askikouti direla o lakouak Uh, porta juri eran nahi du administratiboki gauzak erresten dituela, mm. eta hola bakotxak uh, segitzen du bere lan ahloan, izan, hola, uh, mm. uh, sorkuntzan edo antzerkian, edo inglesai e, erakasten edo, hortan uh, nahi dira, eta gero uh, laguntzeko bai fakturak egiteko, bai paperak egiteko, eta dena hor, bada, uh, uste dut kajaban hartek duela, hori bere gain hartzen, denen izenean eta hori hainitz erehten du. Yes, bai, bako ba, ba. Arantzat, eta bakotxa egoiten da, bere lan lak eta hortan denbora gehiago pasatzena duz, eta hor zinez lagundua da. Bai, da. Bizu administratiboa harintzen Arintzen du, piskat? Bai, hori da, eta kolektuean badugu gude xoxa elgarrekin, mm. eta bat zuetan hartzen uh, dugu xoxa hori uh, laguntzeko beste norbait, uh, bede proiektua egiteko. Uh, adibidez badugu, badugu uh, lisanza uh, antzerkiko... Licentzia? Bai, hori da, orduan egiten aldugu uh, produksione bat laguntzeko kompainiak, oh, bai. Hans. Aini iztasun artistikoa ipatudugu? taldearen indaga, pixka eta aizerekin aipatzen ginoena, hori uh, or, da proseski karabanahtek ekartzen duena. Hori bai, zen txedea, soktu zindu telarik, zehuago. Ba bai, bai, berak ikusi du uh, mundu hori, uh, artisau mundu hori, uh, maitatu du, uh, egindu bere um, bidea, eta hori da irudia karabanaht, karabanaht da karabana bat, uh, artzen dugu bide bat. E, eta egiten dugu elgarreken gure, gure yeah. bidea eta batzuetan zuetan uh, joa gira be, beste zerbait egiteko e, eta behriz etorten gira. Mm. Uh, gude bidean elgarrekin eta bai aizek egindu bere bidea eta segitzen du bere bidea eta behar ba etoriko berriz uh, gudekin egindu gauzak adibidez legema edo beste zerbait edo bedean presa, nahi badu nahi, nahi baldin badu laguntza Hala, hendugu bat lehen parte horia aurkesteko bakutsaren ahloa eta segituko dugu uh, instantean elgarrekin Hala, haipatuko ditugu pixka bat, uh, ala, sorkuntzari lekoa usteko, beha zer oztoporen genetik behar den pasatu, uh, beha zurekin uh, NK uh, bordatu, beraz, uh, oztopo aio trabaak zeixen ditu duzu, uh, egoeraz gain, eh, biztan da, sortu duzula, dientzela lehenbiziko konfinamendua askifite, ben, hortaz aparte, zoin uh, so, so so dira zubbizi izan dituzun traba nagusiakola, edo buruan da behar ba da? Bera, uh, soztopo eri bentsatzen dut a laik, nik, urstia uh, Natalik haipatzen zuen pisua uh, administratibu hori, horrek ba ni hainitzkez katzen induen, ta askenean horrein uh, konten naiz, eta gauz hain niz ikashten dut, da ikushten dut... Ta... Ba, hori ere importanta dela eta uh, konten naiz uh, idea bat ukaitea. Lehen ubeti presnintzen beste erruzteko, baina norain uh, konten naiz ardura hori ere hartzea. Eta ikustean nola martxan den, uh, hori, beraz hori uh, oztopo bat izaiten altzen niretzat. Laguntzak atseba dituzu, Prisezki, hortan uh, trebatzeko edo? Bai, uh, laguntzak, uh, formakuntza bat zusegitu, komunikazio mailan, Uh, Gerro uh, mundukulturalan ere uh, profesional batzueri galderak pausatu eta laguntza uh, atsemaiten dugu eta hori zinez bikaina da. Mm -hmm. Sustengatuak sentinintzen dira eta eta, eta beste esperientzia ere uh, uh, adibide gisa hartzea, bizki interesi atsemaiten dut, Eta beste oztopo bat, nik emeia dut aipatzea, nire barneko oztopo bat, sorkontzana, sartu uh, uh, ukaiten alnoena, eta betik pixka bat kaso egin behar Nik nire burua, ennitz zentsuratzen nuen, eta beti banuen gogoa zerbait uh, sortzeko edo, baina nire zaidan, in ez nola idearik, eta behar ba uh, entzuleetan batzuk ola funtzionatzen nute ezakit, baina norain horrein oartzen naiz idea, ideak badituztala, Eta salbu, ez nintuela bat ere, konxideratzen, beti, beti, uh, fei dritzen zaidan, beti ez zirela eskiuntza, eta beraz horrein, uh, nire idegeri kasue maiten duet, eta Bizki konten nahiz. Uh, yes, Bazenituen? Baina debekatzen uh, <laughs> sinuen pixko Baina ba, debekatzen nuen, eba epentsat, uste dut piskata khukeri c'est eh, et pilo bainuen uh, uh, servete guitecotan beti voilà uh, bikaina atera cela et donc avait la kalmatu naiz eta... comme calma tunaise c'est un orange o hartzenaiz azkenean baitako teravert ala eta azkenean oregna u poste nere gustea bon be neri ide jakido neri gitikomani rakolakoak dira deskubritzen ditut, ni aurrek eta eta azkenean o hartzenaiz be uh, gogoak hidekitzen direla, eta horra, enan mm -hmm. manuen nire barneko oztopo hori, azkar hori. Mm Hinen -hmm. mm. galdera hori irutua, eh? eh, beraz, inspirazioa guai, eh? nundik elu zauzu, boa, libratzen zira, bai, Boni, bai, Bainan, uh, etan, bezar, bon, hor, uh, Bain, kita, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bon, kontsailu entzat, egan duzu hor, ardua amistratiboan, artistikoki bai, duzu, pixka bat iturriak, edo... Um, bo beraz deskubritzen ari naiz hori dena, ez dut gaitzeko esperientzia eta hor um, ikusgargi bat uh, sortu dut, San eta sudur gogi egikoa deitzen dena, eta hortan um, ba, sorpresa bat bezala gertatu da baan lanean hasi naiz mail gaztamidekin eta... Um, Eta hoja beraz hori jaitena dut Hega elgache, engagikin lana izanez, be, nola elikatzen dugun elgar, galderak pausatuz eta fegaldezkatuz pixka bat ere uh, be, partikatu nahi dugun uh, gai gaii bat edo beste artistikoki ere zetu egiten dugun nola. Ma gazztamamiekin dantza ikusgarria da bakarik edo dantza gehi beste zerbait edo dantza. Beraz, ikusgahi hortan ninaiz taula gainean, ipuin bat kondatzen dut, dantzan ari naiz, hore, hantzerki ipuin eta dantzan asiak, eta um, maiik kanpukubikira da ekartzen du. Hore, e, baina, no, elgahikin ari gira, hori gaiten aldut horreina. Ados. Oztopo eta ratitzultzeko zure ahluan, haize o tondo, bom, formakuntza bat egiten <coughs> ari zirela eran nahukuzu. Zeramik asko bitsiak ekoizteko, hori Ol, e, da? Horrekin hasi naiz, baina orainen ituzke gehiago untziak edo beste uh, sohtu zeramikarekin beti. Hmm. Eta hor, zuk, formakuntza zirea, ala ere, traba batzu ikusten dituzu, oztopo batzu edo, edo ez orain dik edo... Enekaren berberak. Uh -huh. Administratiboki uh, beti galduan haiz. Gauza konkretuki badazkit egiten, baina beti paperian txartu berderarik ez dakit uh, zernola egina Eta gero, uh, bahan no, horztopoak dirak eginak, eh, ahondienak uh, eta zailenak. Uh, wala, uh, Zer, ditela da, konfientzia eskarsa, memento batean uste ustez eta ez dela idea hona edo? Bai, beti, uh, behuela... Uste izaitez dugula, edo belduguk izaitez dugula ideiari kukanen, ez girela aski sortzaileak, eta ean uh, sortzen dugunak uh, balio zerbait duen uh, plazaratzeko, etxan gire no dena beti hontxada. <laughs> Berda menturatu. <laughs> eta Natali, zure aldetik, eh? bon, karaban hart sortu denetik, bon, oh, haipatu dugu pentsut gauza bera eganen duzula, bon. eta horretako generat karaban hart sortu zen, izu administratibo ren alintzeko. Hortan dira traba edo zato poak bakarrik edo beste traba batzu ikusten dituzu. Ba, nian genaiz, pa pedekin. Ordoan, ez zen problemarik baina ikusi dut basiren problemakainiz ni pedekin administratio ekin artista oak kentzat edo artista kentzak edo bai ed e egia dela. Bon, euh, nik penchantzen dut Lana hori uh, artesaago edo artistasta hasi zaila da ba, badiera beste bestean uh, lanak zairaken uh, ez, ez da problema baan uh, guk bedugu egin uh, saltzea, uh, komunikazioa, uh, produkzioa, uh, ideiaku aitea eta uh, egia paperak. Orduan uh, egiten haldu uh, kolektibo bat uh, norbaitekin uh, egiten du un papelac hori, au lit senfab eta errisakoa da gurentzat gerekin hori eh? ukaitea. Uh... gero nik egin ditut nere gauzak nere nere dendan baina bada kite enfin ikushi doute ça y là sen mais ainit yende rentsat ainit Francis arazo hori usua aipatzen da, hori bai, hartzun hori badozua, esteko? Bai, eta bon, usaian ere lan munduan betik kezkak dira, ara, ekonomian sartzen gilaik, kunduak egin, eta ordean, ordean gauzak piskat zailak gertatzen dira, eta hala ere beste lan arlo batzuetan egiten dituzu gauza batzu, eta produzuik du behar duzu, eta ordean gehiagoa iten duzu, eta hola, sifrea pasatzen da, taulu. aldiz hor, sorkuntzan mm -hmm. delarik, Behin eiten duzu, eta horrekin bakarik e behar duzu egon, eta hori duzu, chal du behar. Ode an, se presio e gauzari, zentazure parean erosiko duena behar du uh, gustuko izan, uh, behin erosiko du eta ez du berriz eginen eta orduan uh, zubakizu zoma denbora pasatu duzun horren asmatzen eta gero horren egiten eta dena maite baduzu demora guzia eta gero horren gainean preziu bat maite baduzu ez, ez da saltzen uh, eta hortan da ere behar ba, ere, xorzailearen beldura eta hori behar da landu Uri da, gauzak eh, erosten direraik, emanaldi batean eh, behar duzu salabete, ez balima da salabete zen, eh, bereun ikusle izaiteko partez eh, ugoi balima dituzu, ez duzu presio aldatuko, eta hortan dira, pentsatzen dut, beldurrak, beldu handienak, hor behar da laguntza, hor behar, di, behar dugu ere gure lugaldean pentsatu behar ba, zerbait, eta uste dut hor laguntza handiena izaiten halko dela, gu edo beste batzuk uh, pentsatu behar duguna, zenta bestenez ezparimada gehio gauza sortzen gure herrian uh, ez da aberastasunik izanen gure herrian xortze xor, xor, horiek dituzte ekartzen aberastasunak gure herrian eta behar ditugu lagundu hortan ahideenak e, ordean, ana, karrabanart bezalako kolektiboak oso interesgarriak dira, behar ditugu ono gehiago lagundu, ez dakit nola behar dugu atseman nola lagundu holako zaileak. Kontzientzi harttze oroko jo bat ere behargoa da nogoberaarenganik ize duton du egia izan uh, bitxi bat jakite uh, malima nola den bon geo ijan duzuen eh, bada publiko bat baddakina uh, za duen eta hortararat ok hoji uh, buruz joiten dena. Baina uh, nola sentsibilizarrazzin unbeit uh, egitarakk, Piskabat lagundu berdilela hor olako sorkuntzak eta berbada zonbetsoen nahi dute gauza edera presio nean eta ez da kondutan hartzen gibilian den lanak gibilian diren orenak edo Natali? Ba lan egiten dut uh, la chambre demetie eta uh, hemen uh, ba, kaxo berdugu egin ze uh, uh, uh, probosan menak uh, egiten uh, ditugu ere Uh, egin dugu jadanik uh, uh, salon pauan, eta biziki uh, kasu egin dugu guri uh, selekzionean uh, artisauak eta artistak. Uh, Bainen denak ikusten dugu zerbait biziki zaila dena gurentzat Ba dira merkatuak, badira uh, ikusgarriak dena nahiara, eta merkatuetan usu emaiten dira parez-pare uh, artesauak, lez artizan dar horiek deitzen direnak, eta zinez berizitasun bat dutena Uh, haien lalean, eta berdin plase jarendako batzu asidirenako uh, material berezien lantzen, izan da dila egurra, fezer nahi, eh? uh, bainan uh, uh, haien uh, lanbidearen ondoan egiten duten eta garatzen duten aktibitate bat, eta hoduan ez du uh, kalitateak entzen horrek, bainan uh, arte sauek badute uh, bai da danik uh, behar desberdinak e egin behar desberdina dituzte, eta eta bestalde haien uh, lana denez, uh, berez uh, proposatzen dutena ere beste goi mailako kalitatezkoa da, Olida? Bai, bai, bai, bai, da. Eta antolatzaileak an, an uh, kaxu behar dute egin, horrekin. Mm. Eta um, mitzatzen dut aравa hitz eriko itsekin, Bai nan uh, dute, dute ez dute begiratu, ez dute gure lana Eta hori da um, transmititzen behar dugu. Eta er, horregatik egiten dugu Le teknologeo europan demetiedar. Egia gune partekatu horietan, ala ere gauzak errexten direla, zenta beti berdi, nahi ekonomikoki gauzak ateratzeko, bakoizak, behaz, xorza, xorzaileak edo ofizialeak berditu gauzak ekoiztu, eta hilabetero berdu ortaik zerbait atera. Eta hortan da ostopo ondia handiena uste dut. Eta ordean kolektiboki barimadira uh, ber, badaki uh, berea berduela saldu. Eta horren inguruan beste kalitatezko gauza batzu barimadira salgai, orduan bezerua, zenta bezerua berda deitu ala ere hortan uh, sartzen dena eta nahi duna erosi, ukanendu aukera gehiago eta gauza gehiago. Eta aldiz ofizialeak berduk asuegin, Uh, aurkezten dituen beste gauzak ere kalitatezkoak izan diten jakinez uh, ere ortaz bizi nahi dutela bestek ere eta ordean ez dela hori berba uh, aixia aldean edo gauza batzu egiten direla eta hola ikusteko teori ere salzen alda ez dira jende batzu ortaz bizi nahi dutenak behaz kalitatea ere bada, zenta denbora pasatzen dute, asmatzen duten nola egin, oro, eta Eta ordian hola saltzen halko dira gauza desberdin batzu. Bezerua ere, pxikat, ara ikasiko du ere zer den, zinesko, ara xor zailen lan hori. Eta horreko gune horiek ez ditugu hainitz, gure gure inguruan, kanbon behaz karabana bat, bada saran ere, asuri arte daitzen dena, horre lan handia egiten dutena, eta garazin ere, uste dut bat dela bat, horre, apiapa, ez tenla gaizki ere, eta holako batzu beharko dira, beti kolektiboki, eta horre ikusten da tal dela nazinez uh, uh, ekartzen duela eta laguntzen dituela sok uh, zaileak. Uh -huh. Errietan, hain eh, patzen zinuen, erriko etxegutik eh, kompreinutu zutela orain dik hori, uh, bastidak uh, ulehtu du, zeta bastidan, badira, initz... Uh, arte ofiziale, garen dugu? Bai, bai egia, eta bada kolektibo bat ere, bada, bada elkarte bat, eta bai kasu egiten, duke, egiten dute um, Beza da, bastidan gehiago tradizio bat izan dena, edo hala ere garai batez bulsatuz zuten ba, hori? Mm, da, turismo entzatele hori uh, problema da horain ere, zenta badat, turismoa, bastidan Eta, turismo hori, uh, pishkat uh, pishwada artisha wensat. Senta, nahi dute kuxi serbait, nahi dute kuxi lanan, nahi dute kuxi... Uh, um, eh, pishkat zoobat. Mm -hmm. Um lertzen zuzu. Maik. So. Ah, eta hori da problema bat, zenta ez dute ulertzen zer egiten dugu, zer egiten dut arti xa guak. E, eta bat zuetan, ali dira bele hor digailuekin, eta jenen dira, eta raiten dute, ez duzue lan egiten. Eta bai, nere komunikazioa egiten dut, edo nere kontabilitetai egiten dut. Mm -hmm. Eta, bon... Bai, behar dugu laguntza, bainan uh, gukede behar dugu egin gure uh, lan, Guke, gukede behar dugu uh, egin zerbait uh, serba, publikoa di, zenta uh, esindute ulertu. E, edo uh, behar dugu haipatu, um, behar dugu um, demonstratu, eta behar dugu uh, antolatu uh, elgarrekin zerbait askarra. Uh, kolektibo Beza ere begi kolektiboaren indaga aipatzen da inspirazioa galin nauzut enK uh, bordatu zuri izetu ondo formamakkuntzan zira he eh? hala ere behar da inspirazioa formakkuntzan ere bai. Barne, barneko blokas horiek uh, geniturik edo geditzen direlaik, eta inspirazioa orokortasuma batetik heldu da ongi sendnintzen baima da Gago heldu da edo baiit badira laguntzak pixtak itturgiak, Nik baditut bi lan egiteko molde, edo gai bat hartzen dut, eta horren inguruan zerbait sohtzen dut, edo material bat, aurten bustina lantzen dut, eta uh, nahi izan diot zentzu eman onere sohkuntzari, eta horren euskal egian uh, uh, zinez oinagitu sohkuntza, uh, horren inguruan egiten alintuan esperientzia guztiak egiten ditut, lujabilduz mendi edo itxasbaztegean lujorekin uh, neuntziak tindatuz edo uh, esmaila bat soktuz. Esmaila? Uh, esmaila da zama uh, uh, egiteko uh, onze baten gainan e maiten den bernisa bat. Edo, Berniesko bernisa. <laughs> Et, um, uh, voilà, ik, ik, uh, eta ikastaroz, ikastaro teknika beriziak ikastenitut eta li oro berriz uh, emengo uh, Luhari behako bat emaiten diot, eta e, luhat eitzen dut bai e, luhaldea, kultura ta, eta baita luhat, materia zinez e, eta horrekin zer egiten aldudan sekatzen dut. Esperimentazioz, esperimentazioa teratzen naiz, e, pasatzen naiz, ezagitu batez eraterako den. <laughs> eta egin duzu pixka bat... Uh... Zer zur esaila, memento untan, ideietan eta gauzatzen aizirena formakuntzetan, untzi, ceramik gazkoak eta... Uh, Lorri untziak egiten ditut, mm. uh, entxalada untziak, uh, momentukot, ZAP uh, bat pasako dudanez hor ikasturte bukaeran, ez uh, uh, egin dako egimardiren... Uh, Unzi gusiak uh, ikastenitu egiten, te forma gusiak. Azpallitik raberituak ez diren uh, gauzabatzu dira, hori bada shalda egiteko la, la supier eta horiek. Gutiko <laughs> Et <dan>, uh, <laughs> gora bela zuen amatxiren uh, armailuetan, atzi maiten zuen gusiak ikastenut te egiten. Mm -hmm. Ez ta riski? <laughs> <laughs> <laughs> se aparen nondotik, se azteko bistabatzu hartuko dituzu edo? Bitsiak ez ditut bastertuko. Eta gero, nahin ituzke, loriuntziak, gatiluak, uh, eguneroko platerak landu ere. Mm -hmm. Zuraletik, dantza mailan, eneka bort dato, egin duzu, e? Eh, Piskabat, uh, ustean, uh, inspirazioa hor, uh, alain, gero eta ge hobiki zinela eta lasatzen zinela. Piskabat, hor mm, proiektuetan eta, bon, dantza... Ez da, ze dantza motan, dantza gara eta taile jetan, nahi ez zuzabaldu horreindik eta nola zertan zira? Uh, ben, nik hor esperudutana da sortutako ikusgahi hori horrein uh, proposatzea eta jokatzea, eman aldien egitea, hori eurrenko handia dut, eta beste uh, sortkuntza bat zuen uh, Egitea ere, um, bainan hor adibidez garaziko ikastolan, haien uh, uh, dejoko eta mar urteak ospatu dituzte eta lagundu ditut aurgen uh, ikusgahia sohtzen. Eta holako formatu batean ere, uh, neetzat bizik interesgahia izan da, esperientzia gisa, hor ere, bezidea abanoen, aldamio historio zerbait. Eta anderen jo batek jana zautan, bo azura aldamio historioa ez dutak hasa uh, ikusten, jana kon lasa izite, nik ere ez. Eta hori, um, beraz, hori, um, agertzen diren idea horiek, dazkenean agertu dira ikusgahian aldamioak, eta bizki konten nintzen. Beraz, hori, um, ideieri pixka bat uh, bizie maiten, eta eta nire burua dierazten eta uh, tailexak proposat, Zea, publiku dezbertenean eri, orrenko goa dut, uh, posibitatea emaiteko ere, uh, dantzaren bidez, mukimenduaren bidez, bakotsa uh, adierazteko. Mm -hmm. Aipatu galderak ere, egin engin dizkiogu, badugu uh, laugarren bat. Erodi, basa gaiztegi, basa bitxigilia, lehenik uh, beberari ere, zoindiren uh, genitzeko oztopuak uh, berak aipatzen dauzku? Ebe, nela nean, uh, oztopo handiena da kantitate handietan bitiak egitea. Hortako uh, nik autatu dut bitiak ez berdinak egitea, hori beti uh, modelo berriak xortzen uh, ditut. Nundik el duzadu azauzu uh, inspirazioa? Hula, ebe, nena inspirazioa uh, burian dutan baza errati kalduda, piskat. <risa> <risa> <risa> Baina nene... Uh, Antikitate artetik, Egipto, romano, grexiar, viking, eta etniko arteak biziki maite baititut. E, Eipatu duzu bat kantitatearen arazua, e, prezeski, ekonomiko ki, nola bali agari, bihurtu zurepastiua, nola bizi ortaik edo ortaaz? Be, ene modelo ekonomikoa da emengo diendelekin lan egitea. Hortako hautatu uh, dut uh, luxeko teknikak erabiltzea, baina uh, metal ahuntarekin. Hola presioak uh, onargarriak galditzen dira, emango jenden dako uh, kalitatia eginez. Zuk duzu proposatzen edo bezeroak edo klienteak heldu dira, pixka bat, beren nahi ekin, reitekote nahi nuke horako zerbait? Hori, ere, eta dut diandeak nahi dute egin uh, bere uh, ametxeko uh, bitziak, beha indinda hene atel ezan itendugu uh, marazkiak, eta geronik itendute neskutipiarekin bere, uh, bere ametxakoa. Mm -hmm. e, Haipatu duzu lekuko jendeaka, Uh, metal argunta erranduzu, uh, bai. presioan ere sobra gora izateko, hain ha eskaintzen duzuna, alare da kalitatea. Eta horretan bai. nahi duzu egin uh, zuk diferentzia? F errandu te metal argunta, me, enetako argunta da, letoia, uh, silarra, kobrea, hori da, enetako argunta. Ba, bai, ba. alare ezda, ez da urektzen duz. Ez da goi ez da urea edo ganezu, ma dira... Gara, balore honeko... Uh, Habe, uh... bai. Habe, ah, bai. bai. Eta, prezeski bez, kalitatea eskaintzen duzu. Eta zure eskutik piekin, baina zuk nahi duzu, piskabat, uh, eskulan hori uh, goro aipatuz zure uh, eskuen bidez, eta kalitateko gauzabat. Bai. Eta zure sortzeko gozea, aze hotedea? Nik uh, modelo onikoak uh, egiten ditut. Hortzen uh, beti uh, sortzen hariniz, eta... Hala ere beti teknikak berriak esploratzen ditut, boi e negoziak esin e, hasiada. Hala beraz, uh, basamarratxo.bizuturi.com, hori da zure? Bai, ah, bai. Nahi bali maietu zue uh, Elodi Basagaiztegiren uh, sorkuntzak begiratu, eta eskertzen zaitugu, mide esker Elodi. Da, bide esker zuri. <coughs> Justu modelo ekonomikoarekin uh, bukatzeko, <coughs> ulerztu bali madut kolektiboaren uh, helburua lekuko jendiak, Eta likuko instituzioniek ere, uh, ulerdezatela, uh, pixkaat zerden uh, lan hori, gibelian laguntzeko eta pixkaat gora ipatzeko zuen lana? Bai, hori da. Natali? Bai. bai, antolatzen dugularik uh, adibidez, uh, merkatu bat, uh, egoberiko merkatu bat, uh, behar, behar dugul laguntza, uh, materiala den zat, uh, edo lekuen zat, uh, ez dugul galdegiten uh, soxa, bainan... Uh, laguntza? Bai, laguntza. Bai, laguntza. Bait, uh, laguntza, komunikazioen zat, euh, eta materiara den zat. Eta soendeaz martza ulertzea. Bai, hori da. Mm. Zainta, jadanik zaila dena publikoari hori uh, presentatu, uh, orkestu. Zainta, erraiten dugu larik, uh, eginen dugu egu berriko uh, merkatua. Uh, Jendak, pentsatzen dute, uh, ikusiko dute... Uh, Uh, gauzakainik uh, bai honan edo beste irriak badila uh, e, e, guberriko merkatuak bainan uh, gulia esen uh, me bat elebizalan ba, bakarrik ba, artisaok bai bazilen eta horrekin ere behar dugu uh, Bai, behar dugu informazioak zabaldu eta e, e, eta bai laguntza behar du. Bai. Eta hori elgarrekin egiten dugu. Artizaagoak arti, elgarrekin egiten dute? Mm -hmm. e, azken galdera bezala, haizeo uh, tondo uh, be, sortzaire haitza igin duzu pixka bat aurkezpenean alazira eta hizira formakuntza batean uh, buztinaren zeramik zera mikuaren uh, arglua johatzeko eta gauzatzeko. Gero, suri siediak uh, gauzaditezen. Eta sortzeko goxe hori hori uh, da uh, ez da azea, suria? Ez bat, eh. A pentsiaik, eh? Ez pentsatzenut, bizio soan hori zen den dela, baina pentsatzenut ere dela izahera bat. Mm -hmm. e, Tipitanik biziki kurioz nahiz, beti ikasteko pret eta hor guztinarekin pentsatzenut bide luze bat egginen dudala, baina uh, nor dio bean ez zudan beste zerbaita. Uh anartean ezagutuko eta joxiko busitinarekin. Ados, bol astex, zure behiartuko dugu, utziko zaitugu, etxaminak edo azterketak <gül> pasatzerat, fitesko da, pentsut, maiatz ekaina. Ekaina. Ados. Eta gero behizmintzatuko gira. E, neka bordato, pentsatzen zukere, gozien e, sortzeko gozea duzula, erakutsi duzu ere saio untan, be sanzoan ikusgahiaren zat, e, lehen eman Bai, beraz, uh, parada, uh, ukanen duzu ikusteko, <laughs> kuriositatea duzu maulen, ainerak festivalan, uh, maia tzaren, ogoian. Uh, Sana eta sudur gohi magikoa. Ah, eta Francis baya. bai? Bai, uh, gauza bat edo, uh, bon, gauza, uh, beti uh, ekonomikokik uh, zaitasunak eta bat idela, baina, ala ere, sorzaile horiek, zer best... Uh, Gauza berezibat eh, eskaintzen dute. Eh, norbaitek emozioa ukaiten aldu gauza horien edo ikustean, edo unkitzean, edo erostean. Zenta, bon, gauzak egiten dilerarik, erosten dira, eta hori or esker, be ez dakit uh, beharrietan zarzen badu zerbait, edo lepoan, edo badu hori emozio bat, eta konten da hori egitean. Eta ikusgarri baten ikustea joaitean ere, uh, joaitean da, ez noa joaitean den, eta han behar du zerbait senditu, eta hori hori uh, dinu mailan ez da kundatzenan. eta sok zaileak or dira, zenta beste zerbait eskaintzen dute eta hori behargo osten aipatzen maitzen, kasuman behar zela eta euro, ezta, ezta aski hori uh, aipatzen uste dut zinez emozio horiek sortzen die. Sor azten dituz jenden baitan, eta beharrik bat ditugu olako sor zailak, zenta bestenez pobre, pobre gorengira, aldiz hor, beste zerbait sortzen zauzu buruan, eta ara, beste gauza batzu zuiten dituzu, eta oro. hor zinez beharrik hor dira, eta biztadena bakarka zaila da, taldeka, emanaldiak ere Usaian betit ekipa bat, talde bat bada horren muntatzeko. Eta hori sinez gauza da eta hori ez dena berba ekonomian kontatzena hal, zenta emozio horiek dira gauza gehi-garri batzu. Hada, hori nuen bakarrik. Bai, nik ikusten dut emozio hori lan egiten dut elarik neretaileran, zenta publikoa ek, ikusten ek, haldu gure, gure lanak eta Virginia Chocolate e, e, eta bai bada emozione bat me, pf, bada emozioniste amdi bat. Voilà. Bai. Dis-do que je connais est tu ana. Sigur. <laughs> eta justu karabanachtek badu web buña. Bai, badakabanachte.com uh, org, eta banaka.banaka.pt. Aize Ez, sortuko duzu, Instagram kontu bat. Ah. Azten Instagramen komunikatzen. Gaz, gaztia konkitu nahi. Ez bate, <laughs> uh, <laughs> en inguruan ziren hartu sauek hori baliatzen zuten ez, hasi nahiz. Mm -hmm. Eta da H.O.B. Um, azpiko maha kambo. H.O.B. Azpiko maha kambo. Dantzalaiek, bat webgune bat edo... Beraz, badugu, uh, ri bat Facebook horri bat. Xare josea <risa> Pikiakari gira horrekin ere. Eta beraz, horra, uh, bai. Da, Dantzalai, joz, mm. eta atxe mm. baiten da. Mm. Azken itza, da, Francis, erreteko... Uh, Be, gazteak haipatuko ditugula ondoko hilabetean? Bai, bai, berba, bon, izpiriazionua piskat uh, lurreat edotaziko edo dugu. <laughs> Baina, hala ere gazteekin, uh, bait, uh, orien beharare baitute, elduden uh, aldean uh, haipatuko ditugu gazteak eta lana. Zea arreman duten, zeekartzen alduten, ze uh, behar dugun aldatu gazteak hortan ere sarditen, eta olako gauzabatzu, ordean... Uh... Pentsatzen dut, nirek garrila izanen dila, eta ara, gaztei utziko dugu itza, epizkat, haipa dezaten, horiek nola ikusten duten gure lan mundu hori. Behezkertzen ditut, xaiuntako elodi basa gaiztegi gurekin zena, milezker Natali González, Aize Otondo, eta uh, Eneka Bordato, eta Francis. <fri>